Še zadnja referentka je z nami, Vida Otič. Zdaj lepo pozdravljeni, zdaj edina lepota mojega prispevka, ki je zadnja v tem, da je ta situacija podobna situaciji v srednji šoli. Torej, vi ste tukaj v desetih, kot so naši dijaki in zdaj bi vi počasi že končali, jaz pa sem. Kateri upravljeni. Gdaj smo imeli, dela za vas, filozofija, ki da Pa sonce je zelo. tako, pa sonce je zelo. Zdaj pa jaz od vas ne pričakujem samo, da boste sedeli tukaj, ampak, ne, tako se dejaki mislijo, mislim, kaj stara, ona hoče, da smo tukaj, ne samo, da smo tukaj, ona, ona hoče celo, da sodelujemo in potem imajo ugovore, se pa sem priden, ne, mislim, nisi priden, ker si samo tukaj, ne, priden boš, ko se boš z mano pogovarjal. Se, če bi to tezo, mislim, to situacijo izrable filozofsko, potem bi lahko, na navezali na Sartra in bi govorili o tem, da je v slabi veri in da je bit v svetu. Ne? A potem bi lahko pravzaprav očino imati tem, se je okrog tega. Torej, naša zdaj naloga je, če imamo filozofijo 6 ali sedmo uro, da vendar le ujamemo, kot je bila prej metafora ponujena, še določene dejake. In metafora, ki je bila prej ponujena, ponujena je bila zanimiva, ker je pač iz Platonovega sofista, ne? tam se meče uh, trnek in mreža in marsikaj in potem se nekaj pojame. Moje moja mojo shodišče, moja želja pa je, da pokažem tako kot, vem, ta, da pokažem neko uročnico med filozofijo in um, sofistikom in hkrati pokažem idejo, da je filozofija um, nujno zvezana z demokracijo in bi se potem na vse kolege, ki so danes že ogovorili o tej drži filozofa in uh, demokracije, navezala. Zdaj moja ideja, moj način lovljenja, moja mreža uh, za dejake je, da tu pa tam zrolamo kakšen odlomek, ne, kar se bo moj bišji dejak spomnil. teh odlomkov je kar nekaj, ne, ker je pač uh, že nekaj často učim. In Odlomek je dejakom, diakom pa tudi dejakinjam malo manj, no, ampak je dejakom ekstra všeč, So odlomki iz filma 300, mi imamo teh odlomkov na razpolago več. Jaz bom zavoljala samo uh, dva odlomka, pa potem pokazala, na kak način uh, te odlomke umestim. Zdaj mi Must be Xerxes. Well, haven't you noticed we've been sharing our culture with you all morning? Yours is a fascinating tribe. Even now you are defiant. In the face of annihilation, in the presence of a god. It isn't wise to stand against Melionidas. Imagine what horrible fate awaits my enemies when I would gladly kill many of my own men for victory. And I would die for any one of mine. You Greeks take pride in your logic. I suggest you employ it. Consider the beautiful lands you so figures you defend. I threw it with this ash at my whip. Consider the fair few women. Clearly you don't know our women. I might as well have marched them up here, judging by what I've seen. You have many slaves, Xerxes. A few warriors. It won't be long before they fear my spears. More than your whips. It's not the last they fear. It is my divine power that I'm a generous god. I can make you rich beyond all measure. I will make a war lord of all Greece. You will carry my battle standard to the heart of Europa. Your Athenian rivals will kneel at your feet. If you will, but kneel at mine generous. Okej. Okay. Um, uh, ee um, Zrba, no, tako, tako. Meckenko, slušate, vas prosim, da rešite anketo. Okay. Tako, to pa bi no. bilo. Ja. Prvi to, se zdaj dal na čujem, sta teksta iz Platona in se tudi in naslednji tekst je iz Darkega. Now, I am honored by the, the cryptic cause yeah. victory. The time has proven him wise. But from free Greek to pre Greek, the word was spread that bold Leonidas and his 300, so far from home, laid down their lives, not just for Sparta, but for all Greece, and the promise this country holds. Now, Here, on this rugged patch of Earth called here, Thaksy's hordes face obliteration! a uh -oh. Just there, the barbarians huddled. Sheer terror gripping tight. Their hearts, with icy fingers, knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears at 300, Yet they stare down, across the plain, at 10,000 Spartans, commanding 30,000 free Greeks. Oh! Oh! Oh! oh! The enemy of numerous appaltry, three to one. Good odds for any Greek. This day, we rescue a world from mysticism and tyranny. An and usher in a future brighter than anything we can imagine. Thank's man. Tell me and the brave 300. Take it. <Berlin> kot motivacija za dejake. Skratka, in hkrati se mi zdi, da v teh odlomkih se nahaja nekaj, okoli česar se potem da izpeljati uh, pogovor o filozofiji. To, kar se mi zdi ključno v tistem odlomku Hierarkija ena, je ta pogovor med Xirxom in Leonidasom, ker um, Leonidas spraša Xirxa oziroma pravi še malo, pa se bo bolj bali Mojih puščic, kot pa sulic, kot pa tvojega, um, kot pa tvojega biča, in potem rečemo, da se ne bojijo tega, ne? oni se bojijo moje nadnaravne moči. Torej, to, kar jaz hočem umestiti filozofijo, je filozofija kot konec nekega religioznega mišljenja. Um, torej, um, In ta zadnji odlomek, najvej točno to idejo v dejakih spodboljiv, torej končamo, filozofija ne končalo neko obdobje misticizma in tiranije, in zato jaz pri dejakeh vedno skušam eh, hkrati misliti filozofijo in demokracijo. Torej, zdaj, če bi jaz si dovolila, pa bi neko kratko v pisala, napisala da imamo eh, situacijo, da ni filozofije, potem imamo situacijo, je, Filozofija hkratni je demokracija, o se ne sohla govoriti, da imamo naslednjo uh, situacijo, je demokracija, skoraj ni filozofije ne? in potem vratimo, ko kar je premalo filozofije, ne? ni več uh, demokracije, tako, to je moja malo... drzna teza. <laughs> Torej, jaz filozofijo umeščam v neki prostor in neki čas, pravim, da je nekje, tako mislim, zdaj tako tem, tudi sama tako filozofijo razumem. Um, torej, filozofija postavi vprašanja tam, kjer odgovori že so. Torej, filozofija ni inovativna v tem, da bi postavljala odgovore, ampak je inovativna v tem, da postavi še. Enkrat vprašanje, čeprav je odgovor že dan, prv. Isto, temelno vprašanje, ki je filozofija po je, kako je iz kaosa nastal kozmos. se zakaj bi se to spraševali, če ti, si to pravzaprav vemo? Se pravi, ta religijosna odgovor, kako je iz kaosa nastal kozmos, kako, kdo je kaos uredil, so seveda bogove. Zato, kar filozofija tukaj ne in ta pogum, da to vprašanje postavi na novo, je ideja, da pravzaprav kaosa ne urejejo bogovi, ampak je v sami naravi nekaj, kar zmore, da naravo uh, uredi. Zato ta, um, posmehovani tales, ne, tukaj lahko čisto lepo odegra svojo vlogo, hkrati pojasnite, kaj je to ontologija in imate začetek filozofije, filozofsko mišljenje in hkrati sveda demokracijo kot tisto edino uh, situacijo, v kateri se vprašanja lahko uh, rojevajo. Ker če imate misticizem, so vprašanja ne rojevajo, Mislim, tudi nimate dialoga. Ne, v, Vsi vse, kar imate, je monolog in prilizovanje uh, diktatorjev, oziroma tiranov. Če je filozofija v tem obdobju še filozofija, ki govori, ki išče neke velike resnice, pa se potem so tisti zgodi, da filozofija ne išče več velikih resnic. In to je tisti tekst, ki zdaj imam, da moramo se pogovarjati o pa, ne časa, ne, o protagori. Uh, in potem o protagori v teatru. Ker to kar jaz, spravo, teksti, ki jih moji đejakki berejo, je ena protagora zgodba, ki jo vsi poznate, ker po protagora razlaga neki mit, mislim, ki je verjetno sigazmislo Plato, ne? Mit o tem, kako sta Epimetej in Prometeji delala živalske vrste, poznate to zgodbo? V skratka zgodba je, mislim, neverjetna, ker je taki anti-krščansko, kreacionistični nauk. Ker v tej zgodbi človek ni nastal kot neki božji super izdelek, ampak je uh, pojav človeka pravzaprav božja napaka. Se pravi, če bi bogovi ne bili šlamposti, potem tudi človek ne bi bil takšno bitje, kot je sedaj. Se pravi, vsa njegova tehnična sposobnost, to, da imamo jezik in da je religiozen, je prav pravzaprav posledica neke božje šlamparije. Ampak, ker to, da je, da, da je potem Prometej se mora posešči, ukrast uh, ogen človeku dati to sposobnost uh, tehničnega um, tehnične veštine, da je človek izdelal orodje in orožje, se vse to, in seveda postal religiozen, vse to ni dovolj, da bi človek preživel. In zdaj se vzel s da ta svojo uh, populacijo, ki ga vendarle slavi, to to je vendarle šeč, in na pa um, pošle Hermesa in mu pravi podi in daj ljudem politično modrost in etiko. In zdaj Hermes praša, kako pa naj to delim, tako kot sem delil zdravniško, eh, sposobnost ali pa naprej, ja bi rekli, eh, posluh, ne, ki ga meni ni dal, no? eh, kako naj to delim, in vsem ali zvolj nekaterim pravi, eh, zios, ne vsem daj. Zdaj, to je zgodba, s pomočjo katero protagora utemeli, da so vsi ljudje politični, subjekti in da lahko demokratično razmišljajo. Za te zgodbi, se pravi, to preberemo, to se menimo, to nam je všeč. Potem pa te zgodbi, te zgodbi sledi zgodba iz tak kjer ta isti protagora naredi nekaj, kar je tudi naslov mojega predavanja. Predavanja je sicer, mislim, tega prespevka, ne? in sicer analogija med sofistom in zdravnikom. Tukaj pa pravi protagora, pogledaj, zdravnik zdravi z zdravili, sofist zdravi z besedami. Torej, Sofist, kdo je zdravnik, spravi, kaj je naloga zdravnika? Ker je človek, resnica človekova, je, tukaj, resnica je odvisna od tega, kako subjekt zaznava in bolan človek pač zaznava drugače kot zdrav človek. Zdaj, če sem jaz rahel bolana, potem je zahtevala, da zdaj boriš za vsa okna, ker je hudo, boriš kot Hvala, da ste do konca ne izbe, ja? pravi, Bi zahtevala, da se, se pravi, prostor spremeni. Tudi ne pričakujemo od zdravnika, da bo zdaj meni razlog, da veš, kaj tvoje zaznajo, so napačne. Vse, kar mora zdravnik narediti, je, da s pomočjo zdravil spremeni moje zaznavanje prostora. Kako pomeni, ne rabim spremeniti prostora, ampak moram zgolj spremeniti svoje dojemanje prostora. In zdaj če Protagora ustraja, da je, obstaja analogija med zdravnikom in sofistom. Potem to pomeni, da sofist lahko deluje podobno. Sprej, ne, ne, ne rabimo spremeniti um, uh, stanje v državi, ki ga državljani dojemajo kot slavega. Moramo samo to stanje, ki ga razumejo kot slavega, spremeniti v stanje, ki ga bodo dojemali kot dobrega. Sprej, če so bili Sofisti v prvem obdobju še promotori demokracije. Če so še stali za idejo, da je mesto boja za resnico neka, kar mora biti vedno odprto in lahko na to mesto, ko se postavi vsak in kritično razmišlja, potem ta nova novo obdobje, nova generacija sofistov pravzaprav ne mesto mesta boja za resnico, ker itak si mislijo enako. Prav, ta filozofija, ta demokracija najkaj ne postane neko kritično izmenjava ideje, ampak postane nekaj, če, kar Platon opisuje v prispodobi vladi in prispodobi v prispodobju Torej, ljudi več ne vodi kritične razmislek, ampak jih vodijo nagolni želje strsti. In Zato Platonov poseg se pravi rešimo filozofijo, seveda na račun demokracije. In zdaj, Ideja, ne, ki jo jaz mislim, da jo bi mi učitelji filozofije lahko imeli, je, da hkrati, hkrati vstrajamo pri demokraciji in hkrati vstrajemo pri filozofiji. Sprej, kako ohraniti uh, filozofijo in hkrati ohraniti uh, demokracijo. In seveda po zdaj, uh, ki gledamo še dokument, so dokumentarec, ki ga je robil nam priskrbeno, se pravi, dokumentar z naslovom Stroj sreče, um, prvi del, kjer pravzaprav govori podobno. Ne moreš verjeti, kako se je zgodba v 20. stoletju ponoviti. Zopet imamo sofiste, ki zopet delajo točno to, se pravi, ohranjejo statostvo eh, s pomočjo tega, da, eh, prav, da se ne razpravlja več v resni, o resnici, zato ker je resnica nekaj, kar je vnatre danes, prav, ni več te radovednosti. In ostane mesto mestu boja za resnico ostalo nepotrebno, ker se ljudi ne borijo za resnico. In ideja, nas profesorov filozofije na srednjih šola, je, da, da se borijo, ne? da dejaki vidijo, da stvari pravzaprav sploh niso dogovorjene, da, da, da so oni tisti, ki morajo razmišljati in ne nasest sem tem pijarjevcem, ki jim pravijo, da so stvari naprej zagotovljene in da je itak uh, na svetu lepota in mir. Tako, zdaj pa bi morali dlouke pa jih ni okol ko jas ne razberam, več glasu. Aha, glede ankete, hvala Andrej. Mislim, to pa je čista provokacija, seveda, ne? Jaz upam, da niste šli to torej reševati, ne? Ker je, ker je točno ta anketa, ker točna ta anketa hoče narediti nekaj, kar jaz mislim, da se moramo pravzaprav mi temo upreti. Torej, Ta anketa, se to je neki projekt, ki izhaja iz določene šole, ne bomo menila iz katere, rečemo, da je ampak Projekt uh, uh, zasleduje smernice Evropske unije in želi, da bi vsak predmet, seveda tudi filozofija, ujel, kaj je tisto kar mu koristi na trgo in bi pravzaprav razvijali tiste kompetence, da bi človek sami sebe delal dobrega podjetnika in se dobro, dobro lansiral. Zato je, če bi pogledali, ne, kakšne kompetence in kakšen uh, horizont gradimo, jaz upam, da se bomo učiteli filozofije uh, te akciji u in tem, uh, tem smernica Evropske unije. Tako. Te to Hvala. Nič, smo srečno prišli do točkih, pa lahko samo še razpravljamo, se želela Similjana? Razpravljam to. Evo, kolegica Similjana bo lepo vprašala ne. da se da nam je na zavisnju, kak se može slišati, te kaočina, govorne, Je to, ja, vprašanje. Ali jo, ja. ti misliš, da ta tvoja koncepcija istočasnega vznika filozofije in demokracije govori proti Platonu, to je tvoja nagrada ali brat Platona, ali misliš, da se da to izpeljati iz Platona samega? Mislim, da se ta izplata lahko izplata kot. Pogledajte, to je še Ja, problem je. Ja. Namreč, ker vsaj polovica interpretov Platona in Sokrata pravi, da sta v osnovi Platona in Sokrata bojila antidemokratično razpoloženje in koja sta Tako se strinja. A ne, sem razumel, da ne, bi ne, želiši, ne, mislim... da sredi demokracije. Jaz si to želim. Ne. Seveda mislim, ja si ne želim uh, situacije takšne, kot jo je začrtal Platon. Jaz tudi mislim, da mislim da, da ni možno. Ne. Jaz, jaz bojim razsvetljenski ideal, jaz mislim, da so ljudje vsi razmišljajoča bitja ne. in da je naša naloga v titelju filozofije, da v vseh to spodbudimo. Ne, pa da, uh, je pa res, ne, da je demokracija venomer to, kar Platon pravi, da je demokracija. Se pravi ladenovcev, ne, kjer um, Mislim, ladja, se ne reče Norce, se upravičujem, ampak ladja, kjer jo, če ni krmarja, ne, če ni nekoga, ki bi vodil, pač to izpada ladja norce, mislim, potone, ko pot Atlantida, ne, mislim, in je potem pač, taki političen sistem tone iz krize v krizo, ne, zato ta poseg, ne, za, mislim, oblast oziroma vodenje države je resna zadeva, ni za... Uh, tiste, ki go razmišljajo. Se prej kjer je Platon bilo nekogmedljivo nasprotje, ti želiš videti ja. spravo. Tako, kot razprav, tako, tako, tako, tako, <laughs> tako, tako, tako, tako. A ni to dejansko, že na podlagi filozofije, ki jo ponuja Platon, pravzprav prav ne mogoče, demokracija vladevina mnenja, filozofi smo tukaj zapne, ne? mnenja, kako še nakoliko gremo na volitve, pravzaprav se prepustimo v čemu, našemu mnenju, kdo je najboljši, ne? Ja, ki so vrda no, najboljši kot politik. Ne? Zdaj, a veš, problem konceptualen, če ne spremenimo koncepto, ne, se nekako je še... Krati Paradoxo sem, sem. Tako, zdi, se mi glavako Tako, ja se je pred tudi. Tako, ampak tudi razsvetljenci so bili paradoxo. Ne? Nekako, kako je, je to, čemu pravimo znanost, oziroma čemu se če je naravna filozofija. ki je ker meni se zdi, da je, da je na vprašanje, ki oziroma čemu se črst pred normalno, na vprašanje ali so posebnosti svetare analizirane po mehanizmih ali kra ali po ali eksnihijo se mora pri priperdilno brez refleksije govoriti za po mehanizmi in če je vprašanje ali so posebnosti svetare analizirane po mehanizmih ali eksnihijo rezidiozno vprašanje. Potem je tudi odgovor take vrste, ki, ki, ki, ki, ki potem ima za rezultat neko določeno začetje, takoč religijo Andrej, se Ali še Zdaj je to zelo malo Ampak se je da sem mi zdi, da je nekaj nesporazumljivega glede tega, kaj je to zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo To pa nekaj za nas mitično srečno, kde imaš naš pro filozofije in demokracije, recimo v petem svetrem, omogoča sam kontekst so filozofskega sprava in a, a, m, nimaš nikoli, ki desnica se, tem se Zato tem, a, a, neko kal, a, kjer Se to, kar so 28, so tisto, kar ljudi in imaš uh, na samo demokracijo, ki je demokracija po naravi, filozofije, je ljudi uh, In potem imaš uh, Filozofija, zbudi zbudi, pa uh, demokracija. In uh, se mi zdi to, ne? da je ta ena interesantna planta, da je imaš, ki naš čas, ki je na da sem imel da je to sem počnel da mama so pa pačna in je se da se ko res če bi danes bili Bi najbržne, uh, uh, more, po filozofiji namreč bi najbolj morali česteje, bolj pogosteje, kritizirati demokracijo. Ne? Vsakič, ko gremo na volitve, bi se najbolj morali strinjati, ne, da imajo volice vedno pravo, ampak da se nikoli morejo pravo. Vsakič se prepustijo ne, nekim partikularnim apetitom, neznanju, nevrednosti. Demokracija je po definiciji potrčeno vladabina mnenja, Platon vsakrat zastavita filozofijo kot bitko proti mnenju, kot bitko za pravo resnično znanje, gre za spopad episteme in doksa in koliko smo v demokraciji, smo globoko v bl bladavini dokse. Ne? Tako da, ja, filozofi čas, bi rekel, lahko nastopajo kot korektori demokracije, lahko so da rekel kritičen glas njej, ampak na ne, nek način, če vzamemo platonsko situacijo, stajan, se nikoli ne more znozliti ali sreča. Samo še je to je samo To je Schematično vzeto gre za antagonizem in filozofijo. Ja, da, da sofisti sami onemogočijo demokracijo, ne? Kakor hitro imajo to zdravljanje kritične misli. To je problem, mislim. In moramo tisto pred Gorgiasovskot razemahovsko, ne? Več uh, sofisti magari, ne, ohraniti. Vendarle moja ideja dopozorim na tisti problem, ne? Teate, to kjer pravi, sofisti zdravi uh, enako kot zdravnik, samo z besedo. Ne? S tem, da ne spremeni stanja in dela pasivne uh, državljane. To, se... Se to je tudi etikuri in drugi. To je pač klasična definicija. Tako. Ena definicija filozofije je, da tako kot zdravniki zdravje telo, filozofi zdravje duša. Ne? Tako samo s tem, da bi preko pravzano, da seveda sufisti se, se realizujejo, ne? ker ne zdravijo. Ne? Oni nekaj mažejo, da ne bi bilo treba misliti. Ne? In se pa zdi, da ravno no, po tvojem nastopu se kaže, da je ta paradox zgor na liste, da je za demokracijo v bistvu notranji moment platovne filozofije, ker si v bistvu resnici govorila kot o učinku boja za resnico. Ne, to je ta zelo pogosto, vsem sporozumom se, sporozum, se zdaj pogovarjamo, da obstavi vrzana resnica, rečejo. Aha, se pravi to misel Platon da je resnica enaka za vse, ampak mislim, da je tukaj nekog vrata na delu. Ne, da je resnica neki, neka propozicija, ki je enaka za vse, ampak da je enakost nas odnosu do resnice. Uh -huh. In je pa plato uh -huh. v bistvu ta tvojni moment, da se novema more postaviti na tisto mesto, Tako. ko si sama rekla, ampak da, da se kdokoli lahko postavi na mesto in razmišlja. Uh -huh. In sodelujo v tem bojo. Tako da je v bistvu resnica pri plato Platonu pobena predpostavka, uh -huh. Se prema, so vpre tisti demokraciji, ja. ki jo pač so tisti druge tako, tako, tako, generacije, tako se strinjam. In tisto na novo definira demokracijo. Tako. Tako, mislim, da je to pomen tega, ko se ti na koncu rekla, da ustraljamo pri demokraciji, kot učitelji, ne kot mnenja, ampak tako. pri tej te odsotnosti te, tega zadnjega... Tako, ker drugače zadnjega je, sploh ne potrebujemo, to je tako, problem. Ja, in je v enom predpostavku, v enom nekaj počini boja, da se da tako posledamo. Tako, ok. Saj, hvala, da sem A stej v pozoru, da ne bom zdaj vida prevelika tarča, pa bo zdaj eno uro Ne, ne, ne. Kot a, Kodija, bi vas rad ja. povabu, da postavljate zdaj vprašanja, vsaj tista ne, ne. in sicer vsem osnem nastopajočim, vaj pravi? Lahko pa tudi vidite,